Oofstuk 139, die berauw van die verraaier, die drie leeuws het medelije, goeie raad van Joosef, sy reene is grootmoedigheid en die heerlijke uitwerking daarvan op die berauwvolle dienaar. In die hoek van die saal het die dienaar wat verraad gepleeg het echter ook gestaan en hy het berauw gehad oor die misstap wat hy tegen sy meester begaan het maar niemand het aan hom gedink nie, want almal was in diepgaande gesprekke verdiep. Die getrouwe dienaars van Sirenius het in elk geval ooral in die huisvolop te doen gehad, met die rangskikking van die tafels, met die kombuis en met die oprichting en plaasing van allerlei versiersels. En daarom het ook die dienstpersoneel nie aan hulle baie verdrietige kameraad gedink nie. Toe het die drie leeuws opeens opgestaan, en na die berouwvolle dienaar van Serenius gedraf, om gelek en dier allerlei gebare op een sekere weis hulle medelije te kenne gegee. Maronius het eerste gemerk waar die drie leeuws bezig was om, te, om daar met die dienaar te doen, en het Serenius daarop gewaas, want Maronius was bang dat die drie wilde dieren selfs smaak vir die dienaar sal kon kry. Toe Serenius gesien het, In welke merkwaardige situasie sy ontrouwe dienaar omself bevind het, het hy eers met Joosef oor die vergryp van hierdie dienaar begint praat. En Joosef sê, Vriend en broer, hier sien jy nou 'n voorbeeld van dit wat ek jou net nou op die trap aangeraai het, toe ek aan jou gesê dat een druppel gevoel beter is as een hele paleis vol van die strengste gerechtigheid. Die drie leeuw stel aan jou hier een goeie voorbeeld. Gaan daarheen en doen as mens iets beters. Van ochend op die reis van die villa hierheen het ek by een van hierdie dienaars van die meester verneem hoe jy hierdie drie diere by jou vrou geprys het. Hoe is dit dan dat juist hierdie drie diere jou laat sien wat jy onmiddelik in die begin moes gedoen het? Kyk, so onderricht die meester die mens voordierend. Op hierdie wereld gebeur niks te vergeefs nie, selfs uit die omwenteling van 'n son kan jy echte wysheid leer, want dit word dier die wysheid weisheid en almacht van Elohim bestuur en onderhoud soos die son en die maan van die hemel. Soveel te meer kan jy hierdie verskynsel as ‘n baie sterk wenk van die meester beskou wat jou duidelik sê wat jy moet doen. Gaan daarheen en richt die driefvoudige arme en diep gesonke man op, en verhef in baie bedroefte en berouvolle broeder weer op, want die meester het hom nou voorbereid, om vir jou in buitengewone getrouwe broer te word. Toes die reenees dit van Joosef gehoor het, het hy vinnig daarin gegaan, en die diener dienaar onder sy arms geneem en gesê, Broer, jy het kwaadwillig teender my gehandel, Maar aangesien ek sien dat jy berouw het, staan weer op, maar van nou af aan sal jy nie meer as een knig nie, maar as een getrouwe broer aan my sy wandel. Dit het die hart van die dienaar gebreek, so hy luid begin huil en klaar het, toe hy om teen soe edel, hoe hy om soe, teen soe edelmoedige mens kon versondig het.